Ein deutsches Märchen. Hans und die Bodenranke. Es war einmal ein kleiner Junge mit Namen Hans, der mit seiner Mutter in einem kleinen Haus in der Nähe der Stadt wohnte. Sie waren sehr arm und mussten alles verkaufen, um überleben zu können. Alles, was sie noch hatten, war eine Kuh, die ihnen Milch gab. Sie waren so arm, dass Hans und seine Mutter oft mit leeren Magen ins Bett gehen mussten. Hans versuchte die Kuh jeden Morgen zu melken. Da sich Hans und seine Mutter kein Futter leisten konnten, hatte die Kuh nicht zu fressen und gab daher auch keine Milch mehr. Da sagte die Mutter zu Hans, dass er deren einzige Kuh in der Stadt verkaufen sollte. Na gut, Mutter. Auf dem Weg zum Markt in der Stadt traf Hans einen lustig aussehenden alten Mann. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, der Herr. Wo willst du denn mit der Kuh hin, mein Junge? Ich gehe zum Markt, um die Kuh zu verkaufen. Oh, mein Kind, da brauchst du gar nicht mehr so weit zu laufen. Gib mir die Kuh, hm? ich kaufe sie dir ab. Was wollen sie mir denn für meine Kuh geben? Ich habe ein besonderes Geschäft für so einen guten Jungen wie dich. Und was soll das sein? Ich gebe dir meine fünf magischen Bohnen. Hans hm? war sehr verwirrt. Hm? Diese Bohnen sehen nicht aus, wie Bohnen sonst aussehen. Die Bohnen sahen außergewöhnlich merkwürdig aus. Sie waren riesig, viel größer als normale Bohnen. Ich will diese Bohnen nicht. Was soll ich denn mit denen? Das sind keine gewöhnlichen Bohnen, mein Junge. Das sind Zauberbohnen. Zauberbohnen? Wirklich? Wie funktionieren die dann? Die sind so magisch, dass wenn du sie am Abend in den Boden pflanzt, wachsen sie bis zum Morgen in den Himmel. Hans war jetzt überzeugt. Er tauschte die Kuh gegen die Zauberbohnen. Nun gehören sie dir im Tausch gegen diese Kuh. Hans wollte die Bohnen unbedingt seiner Mutter zeigen. Als er zu Hause ankam, lächelte er und kramte die Bohnen aus seiner Tasche. Schau dir mal diese Bohnen an, Mutter. Das sind Zauberbohnen. Wie bitte? Hast du etwa die Kuh gegen diese merkwürdigen Bohnen getauscht? Ja, natürlich, Mutter. Du hast die Kuh für ein paar Bohnen verkauft? Wie kannst du nur so dumm sein? Die Mutter wurde wütend und warf die Bohnen aus dem Fenster. Was für ein alberner Junge du bist. Hans war sehr traurig. Er rannte nach oben in sein Zimmer unter dem Dach. Er fing an zu überlegen. Wie konnte ich nur so dumm sein und die Kuh gegen Bohnen tauschen? <lacht> er weinte sehr und konnte nichts essen. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging und Hans aufwachte, sah er eine Bohnenranke, die so lang war, dass sie bis in den Himmel reichte. Oh mein Gott, das sind wirklich Zauberbohnen. Er entschloss sich, die riesige Bohnenranke hinaufzuklettern. Es schien kein Ende zu geben. Er kletterte und kletterte, bis er in den Wolken war. Oh, das ist ja fantastisch. Von hier oben sieht alles so klein aus. Dann ging er noch etwas weiter und kam an eine große goldene Tür. die in der aufgehenden Sonne funkelte. Als er der Tür näher kam, öffnete sie sich. Es war ein Königreich im Himmel. Es war zauberhaft. Hans war sehr beeindruckt von diesem Königreich. Als er in das Schloss kam, sah er einen furchterregenden, riesigen Mann. Hans war sehr hungrig vom Klettern und suchte nach etwas zu essen. In der Küche fand er Früchte und frische Milch. Gerade als er sich etwas nehmen wollte, hörte er ein lautes Geräusch. Hey, was war das für ein Lärm? Hans bekam Angst und versteckte sich in einem kleinen Loch. Mm, ich rieche Menschen. Fleisch. Ist er tot oder lebendig? Ich finde ihn und fresse ihn. Es gibt nichts Leckeres als gegrilltes Menschenfleisch. Lecker! Aber der Riese konnte niemanden finden. So aß er die Früchte, die auf dem Tisch standen. Hm. Er nahm einen Sack mit Goldtalern aus der Tasche, zählte sie und stellte den Sack auf den Tisch. Dann legte er sich wieder schlafen. Hans kam langsam aus seinem Versteck und entschied sich, den Sack zu nehmen, weil er glaubte, dass seine Mutter nie wieder böse auf ihn sein würde. Der Sack ist ganz schön schwer. Ich nehme ihn mit und verschwinde von hier. Zusammen mit dem Sack voll Gold rutschte er die Bohnenranke hinunter. Er kam nach Hause und gab die Münzen seiner Mutter. Einen Sack voll Gold? Wo hast du denn den her? Hans erzählte seiner Mutter, was er erlebt hatte. Sie war sehr glücklich, dass sie jetzt Gold besaßen und Hans am Leben war. Einige Tage später kletterte Hans abermals die Bohnenranke bis zum Schloss des Riesen hinauf. Wieder sah er den Riesen schlafen, nur diesmal schnarchte er. Sein Schnarchen war so laut, dass Hans sich verstecken und die Ohren zuhalten musste. Der Riese wachte plötzlich auf. Hans versteckte sich voller Angst unter dem Bett. ha Ich rieche Menschenfleisch. Ist er lebendig oder tot? Ich finde ihn und fresse ihn. Es gibt nichts Leckeres als gegrilltes Menschenfleisch. Jam Lecker Es ist aber niemand zu sehen. Der Riese konnte Hans nicht finden. Dann nahm er sich eine Henne und rief Huhn, leg das goldene Ei, jetzt, jetzt! Die Henne legte ein Ei aus purem Gold. Der Riese legte es zu den anderen in den Korb und legte sich schlafen. Als er ins Schlafzimmer ging, erkannte Hans seine Chance. Er schnappte sich die Henne und kletterte die Bohnenranke wieder hinunter. Als er wieder zu Hause war, Erzählte er seiner Mutter, was er erlebt hat. Siehst du, Mutter, dieses Mal habe ich eine Hände mitgebracht, die goldene Eier legt. Ich zeig dir, wie es geht. Nun legt das goldene Ei, jetzt! Hans' Mutter war sehr erfreut. Zum dritten Mal kletterte Hans hinauf, um in das Schloss von den Riesen zu gelangen. Dieses Mal sah er, wie der Riese auf einer schönen Harfe spielte. Hans versteckte sich unter dem Tisch. -ha -ho. Mm, ich rieche Menschenfleisch. Ist er lebendig oder tot? Ich finde ihn und fresse ihn. Mm, es gibt nichts Leckeres als gegrilltes Menschenfleisch. Mmm, lecker. Heute finde ich das Menschenwesen auf jeden Fall. Er suchte überall, konnte Hans aber nicht finden. Daraufhin wurde er so müde, dass er sich wieder schlafen legte. Hans wartete und nahm die magische Harfe an sich, um sie mitzunehmen. Plötzlich schrie die Harfe. Hilf mir, Meister, hilf mir! Ein Junge will mich stehlen und dir wegnehmen. Hilf mir, Meister, hilf mir! Der Riese stand plötzlich da und sah Hans mit der Harfe. Wie wild rannte er hinter Hans her. Du bist es also, der meine Hände und meinen Goldsack gestohlen hat. Dafür werde ich dich bestrafen. Aber Hans war schneller als der Riese und rutschte die Bodenranke hinunter. Der betrogene Riese folgte ihm hinterher. Hans rutsche so schnell er konnte. Unten angekommen nahm er sich schnell eine Axt. fing an, die Bohnenranke zu fällen. Die Bohnenranke brach in sich zusammen. Der Riese fiel auf den Boden und die Bodenranke auf ihn drauf. Als Hans' Mutter das sah, wurde sie panisch. Sie verstand, dass es ihr Fehler war, Hans nicht davon abzuhalten, zu stehlen. Er hätte gierig werden und sein ganzes Leben ruinieren können. Dann ging sie zu Hans, weil es ihr Leid tat, und erklärte ihm, Hans, es tut mir so leid, dass ich dir erlaubt habe, zu stehlen. Ich hätte es dir sagen sollen. Was wäre gewesen, wenn ich der Riese geschnappt hätte? Dann hätten wir uns niemals mehr umarmen können. Mutter, ich habe heute eins gelernt. Ich werde lernen und hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Hans und seine Mutter waren jetzt sehr reich und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.